rabbul alamin salatu wassalamu ala rasulna muhammedin wa ala alihi washabbihi wa men tabi'ahum bi ihsan ila yomil din allahun madhuru falendrojm dohet per gjithë ndihmën dhe falë kërkojm ndërsa lavdatoj revolucionet e allahut qofshim muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe famin e tij shokët dha të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë dinëhmë këtë votë ta dhërro Allah zëri më ende në periudhën E para shpalljes dhe jemi duke përmendur disa prej përgatitjeve te Allahu xhalle wala per pejgamberin alayhi salatu wa salam, se te jet i gatshëm ta bart misionin, do te jet i gatshëm te pranon shpalljen Allahu xhalle wala. Dhe jemi mundur se ne kuadër te përmendjes e çdo përgatitjeje te përmendim edhe do vit dhe rëndësine kësaj pregaditje, edhe për pejgambirin a rehi sëra Tëros Ram, por edhe përfitime që ne i nëzirin për i kësaj pregaditje. Dhe pa dyshim se gjitha këtu pregaditje dhe disa të tira që këna me i përmend, dëshmojnë peshën e rënd të kësaj shpallit dhe rëndësine saj. Nëse nuk bëhet fjallë thjeshtë për një misjon që mund të abarë një do koshë, nuk bëhet fjallë për një misjon të zakonë shumë, për për iqka të veçantë, për iqka të posaqme, si kërse edhe Allahu Gjellewal në fillim të shpallës i tha, inna se null kjalejke ka ulen të kjela. Ne, pa dyshim se do të zbresim ty një fjallë që është me peshtë rëndë, një fjallë që është pa dyshim me dikim të posaqem dhe me pozitë veçantë të Gjellë Gjellelu. Andaj du të kuptuar gjitha këtu pregaditje në kuadrë të kësaj, se shpalli Allahu Gjellë Gjellë nuk është gjethjishtë, nuk mund të pranohet aqilet, ka se është me peshtë të rëndë pozit, dhe pozitë dhe në citë madhë të këzoti Gjellë Gjellë. Pa dëshruar që të futëm në detalet shumë të atjera të historisë të kësaj periudhe, duha që së të vazhdoj edhe me pregaditje të nështa që mund të i quajmë përfundimtare, para ardhës e shpaljes, ku tashmë fillojnë të nëgjojnë apo të ndodinë për nga mirit Alehi sërë ato sëram gjera, diri dikune të pazakonshme, edhe për te të panjuhurë, por që në më vonë i ka kuptuar se kanë qenë pregaditje për shpalje. Jo dini se shpalja, e Allah u qëllë u'ala, është dhe qka për njeriun e pazakonshme, të vije një melek një kryesë Allahu që kur së ka po njëri dhe të i fletë dhe të thotë që Allahu Gjellevola të ka shpalur kështu, kjo të shkja e pazakonshme Andaj Allahu Gjellevola filloj me pregadit pe gamberin Alehi Sallatuhus Ram që të pranën të gjërat pazakonshme gjëra që ishtin më tepe të nëtyrë së mbrekullive jo të përdiqshme që të edukohet dhe të pregadit dhe të gatuhet në pranimin e asaj që nuk është ezakonshme. Njën nga ato është edhe aja që pastaj, pasi që e shpallë më vonë dikur, përgamberi Alehi sëratu ose me përmendi ku tha, një guri në kujtojt një gurin në meke, që sarë kale e pranti më qënë të selam. Pa në mënda gurri, të thotë që përnevër të qëka ingurtë dhe pa dëshim i pale vetë shukë, por Allahu xhallahu ala bën të që ta përshëndaste vazhdimisht pejgamberin alaihi salatu wasallam. Dhe kjo është e pazakontshme. Kjo nuk është, do të thon, diçka e përditshme. Prandaj këtu gatuaj dhe përgatite që tashmë të jetë shumë më i gatshëm të provon gjëra të kësaj natyre të mrekullive që nuk i ndodhen çdo kujt. Ai nuk e dënë për çfarë bëhet fjalë. Mirpo, shpirti i ti tij dhe brëndia e tij gatuaj dhe përgatite që të pranën të gjithë atë pazakonshme. Andaj, gurë i jebëtë selam, pejgamberit a.s. salatu vë selam. Nga ja që mund të veqëm gjithashtot, e, nga pregaditjet është edhe ëndrat që i shihët e pejgamberit a.s. salatu vë selam. Do të të të gjithë ndër që i shihët e dilte e vërtet, <coughs> dilte e sakt, ashtu në gjante, shëndrojnë në realitet, aja që e sheh te nender pejgamberi alai salatu vaz. Edhe ky është një legadicitë. Do thotë që ë pejgamberi alai salatu vaz prolonte diçka që pastaj boi shëmbral dhe e vërtet. Edhe për këto do të përmendim dobi dhe gjithashtu si do të kemi mund ta përmendim nga ë legadicitet para shpallës, siçojtë është ai përfundimtare, ishte edhe psëh pejgamberi alaihi salatu wasallam i u bë e dashur vetmia ku si kushëkar në hadithin e pejgamberit alaihi salatu wasallam hadithin e Aishës radhiyallahu ta'ala ne flas për këtë periudhë asaj ishte padushim e and nuk do të nuk është lindur në këtë periudhë por kishte dëgjuar nga pejgamberi alaihi salatu wasallam se pejgamberi alaihi alleh i sorrëson tash më i u bë i njur vetmia, i bë e dashur vetmia. Dhe ai merrte ushim të mjaftuheshm nga familja e tij, Hadijja radhiyallahu anha gruaja e tij, përgatitë të ushqim. Ai merrte ushqimin dhe shkon te në, në shpellën Hira. Shpella Hira është disa kilometra larg prej Mekës, jo tash Mekës, sot ash jmen Mekës, po Mekës asaj kohe, që jertë ishi kryesisht të koncentruar rreth shtëpisë së shajtit, rreth çabës. Dhe Gjithashtu ajo është një kohë të larë si vështirë është me u ngjit. Atje larë gjit e pejgamberit alayhi salatu selam çet vetmuaj dhe t'larguaj nga zhurma dhe përditshmëria e jetës në Mekë. Dhe rënë ditë të tëra i mbyllën këtë shpellë. Do thotë atje rënë ditë dhe atë rënë natët deri sa i harjoj Ushijë me çe kishte marrë vetë. Pastaj zbritën nga kjo shpellë shkonte te Hadijja radhiyallahu taala anha Dhe mërë të furizim të Mjaftushum që të vazhdan të edhe më tukje këtë vetmi Allahu Gjellewala i bënd të këtë vetmi të dashur Nga se vetmija në esens nuk është për një një dashur Veqë atë në që ju më lërgu aqë largë nga njerëzit Dhe dë vetmuat më një shpil Pa të shumë së është diçke frekshme Nuk është diçke normal e për njërin Por Allahu Gjellewala e pregadis të pegamberin Alehi Salatu Asram Që tjetë i g dhe në këtë shpellë pejgamberi alaihi sallatu selam me gjithën e rrezikut nuk dinte çfarë bënte. Mirpo ishte i bindur se ajo çfarë bënin kurisht në Mekë nuk ishte njerëzore, nuk ishte logjike. Adhurimi i idhujve ishte i papranueshëm për pejgamberin alaihi sallatu selam. Me ditën e rreth gjendjes së popullit të tij, në gjendjes morale, gjendjes do të thotë së ideologjive që ata besonin tu është kështu më radh gjitha këtu, realisht bënin që pejgamberi Alehi sratuazëm të vetmuaj dhe të kalan të ditë të tëra dhe netë të tëra në, në meditim dhe në analizë të gjenjë njëse poplët dhe të asaj që ata e kalanin. Dhe pa të shumë se edhe kjo vetmi kështë lëngjur me dëvërtej të rëndësishma në pejgamberi Alehi sratuazëm si pregaditja nda edhe si kërshetemi një ditë për ditve nga kjo vetmi edhe i erdi Djibrili në shpellën Hira. Edhe për këtë klasë më shoh atë kur vjen shkolë, mirë po. Kjo janë disa nga plegaditjet të dhërua nga lazer që Allahu xhalleu ala e përgatitë pejgamberin alihi sallallahu alajhi wasallam. Sigurishtas, për shembull, e Guri, ia ptë selam. Përveç që mund të jetë e pakapshme në kuptimin e logjikës, se njeriu që është të kufizuar, mirë po, kjo për Allah xhalleu ala është e lehtë. Allahu i Celi mundson njeriun të flet me gojën ti, e tij, dhe ai që mundson edhe kafshët të lshojnë zëra të ndryshëm, apo çdo kafshë ka fuqin caktuar të, të komunikimit me zvetë dhe ka, ka zë të posaçëm dhe kotingull posaçëm, është ai Zoti i cili mundson edhe gurën do të thotë të lshon tingull posaçëm apo përshëndetit posaçëm e kështu, e kështu me radhë. Dhe sikur që seca, përshëndetja e gurit ishte përgatitja që të normalizoi ai ajo që është e pazakontë për pejgamberin alai sallatu wasallam. Mi pandon tjetër, kjo edhe jep të në kuptu për pozicion që ka ky njeri. Çaj e kupton të tashme se nuk është njeri random. Allahu e të ndëruaj dhe, dhe shikoni kjo për ne, nëse për pejgamberin është kjo përgatitje, sikur që ai ka që prano dëgojë të, të pazakontë e për neve që përmban çka është, për neve që po rindet kupton se edhe guri, do thot që është një simbolikë ngurrcisë dhe e forcisë apo me gjithë këtë simbolik prapse prap, do thotë ë uh, ishte i butë dhe ishte do thot uh, një krijesë madhrorënte pejgamberin Ali sallatu ve selam. Përkëdarsioni duhet të marrim sinq nga kjo se ë uh, si duhet të jetë zëmra jona, si duhet të jetë çoha jona, si duhet të jetë respekti un për balloh Muhammed sallatu ve selam për format e amrit i Apo kërë përmënë në mësime të ti e kështu mëradhë Përndaj Imam Bukhari u Rahimullah Do të uh, përmbledhë se Më i njori hadithëve të pegamberit Alehi Sënë të osam E që në libënë ti ka përmbledhë me mira hadithë Thotë Nuk ka hadithë Përmëndaj nuk janë të dhëtë hadithë Asnë që Jenë me mira hadithë Dë dhë ofër 5.000 hadithë Ka përmbledhë Bukhari u Rahimullah Përmëndaj në libënë ti nuk ka as numër i vogël. Dhe gjithashtu aty i thot Buhari rahimullah, nuk ka hadith që e kam shkum librin tim e që nuk jom la gusull, jo pse kishte nevojë. Po respekt për hadith, të lahet, të parfymuosat, të fol dy rekate, pastaj të shkon hadith të pejgamberit aleyh sallatu wasallam. Respekt, as-imam Malik rahimullah, asnjëherë do të konflikte për hadith të pejgamberit aleyh sallatu wasallam. A për këndoj costa obligative. Mirë, po asnjëra thot nuk ka ndotë çë të flas për pejgamberin Sallallahu Alaihi Wasallam e të mos tim Avdes. Respekt për pejgamberin Alaihi Sallatu Wasalam. Prandaj është e kërkuar që më dë vërtet dashuria e ndaj këtij pejgamberi të përkthehet në respekt dhe ti, në madrim, në të dhe ti. Ma në madhrim, të dije të msingur të tij, madje edhe naat, në mënyrë që ndoshta nuk është obligative, por që shprehë dhe tregat dhe manifeston Respektim tonë për pejgamberin alay salatu wasallam. E minimumi i respektit e është obligativ është që sa ato dëgohet emri i tij të themi Allahu salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Të dërgojmë selavat mbi pejgamberin alay salatu wasallam. Kjo është minimumi i respektit që mund ta bëjmë kur dëgohet emri i tij apo kur ne të flasim apo kur ne të flasim për për Bandaj, e aspekti, pa të. Prandaj këtu është disa aspekte, patyshem të rëndësishme, edhe të përgatitjes para të shaljava se tikimë që një respektuim ti kemë çëni rimov do të thotë edhe nëse njerëz braktisin Allahu do të bën burr që, që ka me respektu por nuk i mëkoni braktisën asnjë asnjëherë andaj jese përgatitje për braktisjen që ka më psu pejgamberin sa më kapullti çtë ngëndse Allahu do të bën që ti të gëzon për kraje edhe nga ata që ndoshta nuk nuk është e përcjellur gjithashtu çështja e andrave të ndërua ishte përgatitje për pejgamberin Ali sa do sa parishëndje shaj të ti i sinqert në cilin vërtet nga se pejgamberi alaihi salatu wasallam mëvon pasaj kur allah u mësoi e kuptoi edhe këtë çështje por atë na bëri që ta kuptojmë ku pejgamberi ka thënë se asdaku kum ru'ya asdaku kum haditha. Në no i vërtetën ëndrat e tij është ai që është më i vërtet në thënjet e tij. Prandaj sikur të dini ëndrat Jan të lleshma, do thot, ka ëndra që vijnë nga Zoti Gjël Lewala. Dhe janë lloj për gëzimin, dhe janë lloj lajmrimi për besimtaren, për çdo çka që mund të ndodhë, mund të të përgëzim për të inkurajim, për të. Mund të jetë edhe një lloj, një lloj vërejtje për të që të përdohuat e këtyre radh, por mbi gjitha është e dobishme për ka si të. Ka ëndra që vijnë nga shejtani, sikurse janë endat e frekshme nda të trishtueshme, nda të bezdishme, nda ato do të që nuk kanë lidhje me zotë, por që realisht bezdisën, shqetësojnë besimtarën këtu merat, edhe këtu janë pjesë e jetës, por janë nga shejtani mallkuar, Allahu na ruaj ta. Dhe, dhe këngëra që janë nga ndikimi i përditshmëris, kanë dodhë që janë përditshme, kanë lënë gjurdët e tashmë përkthehet në në ëndra ato. Bi gjitha ëndra nuk është diçka ë diska që beson dora thotë nuk i kushton vëmendje fara ëndër hasave do kjo kështu ju jo mund të kët mesazh mund të kët porosit por edhe nuk është nën në tjetër burimi i idies do si të marr bashkëtoje dije nga ëndra do kësht referencë sikurse përshakon ka njerëz përsa këtë rregulla një nga ëndra atë kjo duhet të vepror se ku po në ëndr ose kët nuk duhet të vepror se ku po në ëndr Me andror nuk përsaktuat fjalën, nuk ka shëjon në ondra. Prandaj andra që vini pejgamberit alai sa do të sabdukishin pjesë shpallës, a të kuptim? Por shahmos sikurse edhe me pozitën e Kur'anit dhe hadithit të pejgamberit alai, çfarë? Dallë pse? Në qoftë se përse te pejgamberi alai fjalzon dhe i vërtënta, bëj pjesë shpallës, gazetë e pejgamberëve janë vërtet ndo kjo sikurse andra të të tjervën. Prandaj Në kodër të këti regulli se më i vërtetin e ndra, më i saktin e ndra është ajë që është më i vërtetit jatën me kuptu se, pe i gamberi A.S.S.R.A.M. gjithë një e fëllit dë vërtetit. Edhe kur ishte para shpallis e fëllit dë vërtetit dë vërtetcia e fjallëve të ti dhe e thënjëve të ti, përkëthej edhe në ndrët e ti që a i filat e me i patash në dinin të sakt dë vërtetet në jetën e përndesme. Dhe Dhe, dhe dhe izolimi nga njerëzit padysh se kjo është rancit madhe për pejgamberin Ali sadu sam por edhe për nevet e dhërrudha. Njeriu duhet të ketë çaste të caktuara ku i vetmohet me Zotin e tij, vetmohet për të medituar për gjendën e tij, vetmohet për të medituar për për devocionin e tij, për për diën e tij, sikon se ka po shkon, po shkon mirë, si çvet punot, si zëmra ime, si gjua ime. Ngase në dinamikën e jetës, njeriu mund të përthihet në një smundje qi kushton në dunë naherat. E dinamika jetës, sikurse rras cilësimundë të shumta nga më të këqijat është smundja, e gafletet e hutis, smundja habis, ku njeriu futet në një, një rutinë të përditshme dhe pastaj nuk ka përparim, nuk ka zhvillim, nuk ka ndikim, ka një mekanikë e vazhdueshme pa pa pashtir, pa gjallëni, kjo është me e që që më e keqja se mund të mendotë mështori. Prandaj kanë mushkua nga ajo përsëritmë e zakonshme, nga jo rutinë, nga jo dinamik që tu ulet të, ule të mediton. Un si është zemra ime, me Allahu xhallahu wala. Si jamun me namazin me xhamat, si jamun me kët mëkat, si jamun me kët çështje, si jamun me bamirësi, si jamun me respekt, kanë një njeriu për kësoj për kësoj me meditimesh. Andaj dhe namazi është një lëshkputje nga ky realitet, apo është një lëshkputje nga ky dinamik ku besimtari është në vetmime Zotati, por namazet e shkurt. Ndërsa so fillon procesi i meditimit, bash fillon me daljen e namazit, veçanërisht kur me xhamat, ku është padyshim i kufizuar, mirë po, gjatë ditës, dietarka po veruar që deri u të ket spa ku kohë caktuar gjatë javës, pastaj më gjatë muajt, e pasaj, dini, dhe gjatë muajit e pastaj edhe gjatë viteve i ti kafe ku 10 ditë pejgamberi alai satosamna ka mësuar që të izolohemi dhe vetmuemi brenda xhamive kush i ka mundësinë që dyet një lloj rishikimi i përgjithshëm i gjallë dhe i vetvetës se a thua vallë si jam, si po çdorej, ku do shkoj e kështu e kështu bër. Prandaj Allahu xhallahu te vula thot në Kur'an wala takunu kal ladina nesu Allah fa ansahu anfusuhum ulaika humul fasiqun. Me se bënë sikur ata she harruan Allahu xhallahu te jallahu e Allahu bëri që ata ta harrojnë vetveten. Prandaj nuk është me harrua Allahu njëri veç, për shembull ka nuk nuk kryen detyrimet jo Po me harru edhe raportin malon Gjendlewana, me harru edhe rishikimin e ibadeteve, me harru edhe analizin e gjendjes për balzo të Gjendlewana. Dhe kjo është me haresa, e që vien nga haresa dha i vedvetës, me harru njeri vedvetën. Su për njësat, të në nërdo dhe dhe përsheni, njeri u përshamu kujtojt për shumë gjëra, e mas pav kujtojt për vetën e tjeven. Madje kujtojt, do të thotë do të thotë për telefon e ti kujtohet për për për për do të thotë pometi të jashtëm kujtohet për filandaja kujtohet për filan, filan, filan festa kujtohet për shumë gjëra mirë po roller kujtohet për shpirtin e ti për vetën e ti se sikon se a thua ku jam si qëndroj unë a jam unë i knaochur ç që mbëkëjë në dal para të gjërave që ka në llogari E jam unë i knaqë në këtë bagaj që e kam me vetje dhe nese me prezumë për Allah o gjithë levala A ka dhe qka që unë duhet të ashtaj, a ka dhe qka që unë duhet të ashtaj, a ka dhe qka që unë duhet të hjeku e kështu më radë Që e në faktuar shumë tja, nuk mund të arrinë pa izolimë, nuk mund të arrinë pa vetëmi Në dinamikë, në zhurumë, në levizje, të vazhduhshme, në punë, në angazhimë, nuk mund të arrinë Përda është mësemi e rezumë që k izolimi ndarja e kohës kopshkosh më është e domosdoshme. Meditimi është i domosdoshëm, beso dëshironi me, me marr veten dhe me di se çka i duhet dhe dhe çka nuk i duhet. Prandaj pikërisht për kët arsye dhe shumë tjera, Allahu xhallahu ala bëre çai dërguari alaihi salatu sallam të gatbohet ta don dashurinë, ta ta don vetëm dua ton dhe në këtë vetmi të edukohet që nesër realisht mos ket lidhje me njerëzit për këtë dhe me Allahu xhalla xheralu, mos kët varsi nga njerëzit, por kët varsi prej Allahut e barekoton dhe gjitha këto dikonin në formimin e pejgamberit aleyhi sallatu wasallam dhe dikonin në në pregaditë e tij që çet i gashëm kur një ditë për ditë dha ti vije Xhibrili dhe sikur të isha ngjoren e Gjibrili, dhe, si një, një, një orë që ka ndonë muajin Ramazan ku Allahu te barekot dërgon Xhibrilin dhe ia kumton fjalët e para të shpalljes dhe filimin e një misionit ri dhe filimin e një jetë edhe një faqët të rete jetë nëse përgëmberit Alehi por ju vetëm të ti por të mbar, të mbar njërzimet anë e këto mund të klasifikohem si ato pregaditje fundit që i ndodhnin përgëmberit Alehi dosan, e që përte ishin pregaditje por dhe për ne e mësime dhe për ne e nëzime do të që ne Të mosimi me respektu dhe me ndohë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, të mosojmë të ardhëm të vërtetë, ngase gjithsesi, vullai, thënia e vërtetë e do të reflekton te njëri madje në ndraditë e moshasur në, në paradisërinë e tij dhe izolimi dhe vetmia e koposkoshme është e kërkuar. Jo gjithmonë se jo është krije sociale, kanë u përzin me njerëz dhe kanë interesu përzin. Por ku ko pas kohës të ato caktuara, qoftë edhe për, do të thotë minuta caktuar 10-15 javë ditës qet një izolim një vetëmi ku e bën një rishikim të vetvetës është nëse është në domosdoshme nëse për këtë ka pas nevojë pejgamberi alaihi sallam e kujimi e kujimi ne Allahu xhallehu ve te uzul drejt Allahu na mundson që ta respektojmë dhe pasojmë dhe ndjekim pejgamberin alaihi sallam ta themi të vërtetën dhe gjithashtu në vetminë tona të jemi të përkushtuar ndaj vetvetes ton dhe Kjo vetëmi nësë që dhe madhërim dhe i Zotë i Gjëlle Vuala dhe përmerësim dhe i veteve tona. Në dhe ka që për i dhohë fan për këtë pjesë, dhe dhe kiminarëshëm, i Zotë i Shmulevët. Më sallallam ala Mohammadin wa ala Ali, wa sallallam, sallallam, sallallam, sallallam.